Країми, що жили, наче кроти, в кам'яних норах і насторожно придивлялися до нового поселенця. Від батька вістка не приходила. Одного квітневого ранку незвичний гамір почувся біля входу підземелля. До Гетьманича долинуло настирливе «Темеш, темеш!» Мешканці печерного міста чогось Домагалися у вартових, і в їхніх викриках вчувалася погроза. Тиміш підійшов до виходу. Вартовий Сеймен затримав його і наказав не виходити. Тільки ввечері, коли країми спали, вартові покликали Тимоша і тихо крадучись провели його через східну браму фортеці. Ханський заложник опинився вночі в знайомому будинку старого вірменена Авети Когло, в якого недавно зупинявся Хмельницький. Господар розповів Тимошеві новину, яка вже встигла облетіти світ. Батько переміг під жовтими водами, а міг був і не дізнатися. З витяга козацького війська Мало що не освятилося кров'ю гетьманського сина. Реєстрові козаки, з якими вийшов проти Хмельницького молодий Потоцький, перейшли на бік гетьмана, скаравши на смерть старшин зрадників Івана Барабаша та Ілляша Каріймовича. Вбистка про вбивство потомстваного караїма Прияславського полковника і Ляша дійшла до Чуфуткале, і караїми зажадали крові за кров. У перший день свого перебування на Ермене-Магале теміж побачив, що і тут нема для нього безпеченства. Польські єзуїти в чорних сутанах снували по вулицях. Вечорами зупинялися перед вікнами Тимошевої світлиці, викрикуючи прохльони, вранці, а витик оглу побачив на огрожі намальовані квачами чорні хрести. Старий порадив Тимошеві, щоб він просив у хана притулку за огрожою палацу, але відповіді від хана Гетьманич не отримав. Врешті надійшов лист від батька. Дорогий мій сину, писав Гетьман, милістю Божою Зацне військо Запорозьке розбило лядських окрутників, та Анахтемський аспект ще не вбитий, війна тільки починається. Попроси хана, щоб дозволив прийняти тебе в своїх покоях і скажи йому, що здобич, яку отримали татари під жовтими водами, нічого не значить перед тією, яку вони матимуть, якщо борзо прийдуть з великим військом. Дотепер ми мали справу зі слугами, віднині валкуватимемо з панами розкішними і багатими. Тиміш передав ханові гетьманського листа, та знову іслам гірей відмовчився. Повільно і нудно минали дні в непевності і тривозі. Аж у травні, коли Гетьманич Уже й не чекав ханського прийому На Ермене Мале Верхи прискакав ханський стражник Біля слов'янське обличчя Так не пасувало до татарського військового одягу Що ти між у першу мить подумав Хтось ізнизу переодягнений Що за вісті? Хан тебе чекає у дворі свого палацу проказав Саймен і повернув коня. Готовий до найгіршої несподіванки. Пройшов між крізь очинені ворота на ханське подвір'я і мало не закричав від нестримної зловтіхи. Хан, одягнений у шубу і білий тюрбан, гордо сидів на сивому аргамаку, а навпроти нього під ескортом Ногайських воїнів стояли два шляхтичі. Один добре знайомий Тимошеві, довговолосий сивий в нагрудному панцирі, вієльцями розсипалися вуса, другий у круглій бобровій шапці з перами і в червоному пошарпаному жопані. Йогамось пан Краківський Великий коронний гетьман Потоцький і Чернігівський воєвода, Польний коронний гетьман Калиновський пролунав голос нагайського морзи салтана, який привіз із України знатних ясирних, віднині раби великого хана Кримського улусу Іслам-Герея. Поникла голова Потоцького, а Калиновський Ніби й не почув зневажливих слів, він з ледь помітною посмішкою на устах вперто дивився на стягнутих у жовнах обличчя хана, немов хотів прочитати на ньому вдачу і характер свого ворога. Очі зустрілися, хан затримав на польному гетьманові холодний погляд і промовив до Потоцького. Бачить Олах, не хотів я цієї війни, але з диявольською намовою, забувши наше колишнє побратимство, ви відправляли з порожніми руками наших послів, яких я присилав за звичайними упоминками. Після цього козаки попросили в нас допомоги, а тепер кличуть іти війною до самого трону вашого короля. Запитую тебе, чи може Польща примиритися з козаками?» Потоцький глянув з-під лоба на хана і з пихою відказав. «Річ Посполита не мириться з підданими, вона їх карає». Глузлива усмішка розірвала ханові стулені уста. «Ти ж бачиш, Потоцький, що за цим разом покарали піддані владців?» Калиновський випередив пустодзвонну відповідь коронного гетьмана. Він хотів ділової розмови з ханом. Річ Посполита не знає, чого вони хочуть», – сказав. «Ви мусите їх визнати як державу по Білу Церкву, а нам...» Данину за чотири роки по сто тисяч злотих щорічно і наперед не ухилятися від плати. Це добре, що ти готовий торгуватися, хане, відповів польський гетьман. І ми згодні вести торги, але з тобою, не з Хмельницьким. Проте таких умов річ посполити не прийме. Тоді самі дивіться, ми зі Хмельницькі Заприсяглися на вічне побратимство, а в спілці з ним не боїмося не тільки короля, а й турецького султана. За вас же, вельможні панове, я жадаю по двадцять тисяч злотих.